15. fejezet A kórusverseny Előkészületek, kórusverseny és eredményhirdetés Elérkezett végre a várva várt nap. Az egész város a versenylázában égett. ne, hiszen ezen a versenyendőlel melyik együttest ismerik el az ország legjobbjának. Már órákkal az előadás megkezdése előtt megindult a harca helyekért. Óriási tömeget gyűltek össze, hogy kedvenceiknek szurkoljanak. Nem csak pocokvár lakói voltak ott, hanem más városokból, településekről is odaözönlöttek a nézők. Jöttek, vagy azért, hogy saját városuk kórusát támogassák, vagy azért, hogy a saját fajtájuk belének szurkoljanak. Így például a pocokvári ebek választhattak, hogy a pocokvári macskazenekart vagy a kutyaházi ugatókórust biztassák tapsaikkal. A verseny helye a város szélén fekvő üzemen kívüli kőbánya volt. A domboldal a közönség részére volt fenntartva, míg a verseny résztvevői a bánya alján lévő sík területen kaptak helyet sorokra várva. A sík terület középső részén egy kis domb állt. Ezen helyezkedik el az az együttes, amelyik soron következik. Délelőtt 9 kilenc órakor, megkezdődött a résztvevők felvonulása. A közönség már a kőbányához vezető út elején sorfalat állt hogy kedvenceit közvetlen közelről üdvözölhesse. Elsőként a legtávolabbról érkezett tófalvi hápogókórus vonult be. A madarak, főleg a házi szárnyasok, nagy tapsal fogadták őket. Nem kisebb örömújongás fogadta a kutyaházi kórust, bevonulásukat, a jól szervezett nemzeti eptestület különjáratain érkező kovaszok, úszkárok, pulik, agarak és még számos kutyafajta képviselőinek éjenzése kísérte. A varjak országos károgó együttesét, amelyet az erdei és mezei madarak tömegei üdvözöltek, az általános rokonszemvel kísért, Csibék ifjú csipogó dalárdája követte. Így vonultak a közönség sorfala között a résztvevő kórusok egymás után, hogy azután elfoglalják helyüket. Utolsónak a Pocokvári Macska zenekar érkezett, a hazai nézők általános üdvri közepette. Ezután a zsűri is elfoglalta helyét. Hét tagja volt. Egy csóka, egy ürge, egy macska, egy kutya, egy egér, egy fácán, és a zsűri elnöke, egy sárgarigó. Az együttesek és a zsűri tagjainak bemutatása után az egyes kórusok fellépése következett. Elsőként a varja amelyek közül az elhullajtott üres kalászok aratta a legnagyobb elismerést. Nagy tapsot kapott az ugatókórus Ugatoma ugatom a kerek holdat című száma, éppen úgy, mint az űrgék által előadott. Attól félek kiöntenek, kezdető négydal. A macskazenekar zenekar fellépését, igen, nagy érdeklődés kísérte, mert hírement, hogy a karban egy egér is fellép. És valóban, Egbert szereplése nem csak mint különlegesség emelte előadásuk értékét, hanem új, szokatlan hangszínt vitt be a dorombolásra és nyávogásra épülő macskadalokba. Nem csoda, hogy a kötelezően előadott három dal után a közönség még négyszer kitapcsolta őket, és ismétlést követelt. A kórusverseny utolsó résztvevőinek, a pacsirtáknak fügykoncertje után a zsűri visszavonult tanácskozni. Olyan hosszú ideig tanácskoztak, hogy a közönség már türelmetlenkedni kezdett. Végül visszajöttek, felsorakoztak, és a zsűri elnöke, a sárgarigó, kihirdette az eredményt. Tisztelt közönség, kedves barátaim! A zsűri nagyon nehéz helyzetben hozta meg döntését. Nehéz volt döntenünk, mert az előadott dalok mindegyike igen magas művészi színvonalú volt. Végül Titkos szavazással sikerült kialakítani a végleges sorrendet. A tizenkét együttes közül harmadik díjjal a Cserregő Csókák Kántri zenekarát jutalmaztuk. Röptében kapom be a szúnyogokat című népdalának előadásáért. A második, ezüstérmes helyett a kutyaházi ugatókórus Ugatom a kerekholdat száma nyerte el. Végül az első helyet jelentő aranyéremmel a Pocokvári Macskazenekar Holdfényes séták a vizes háztetőkön címmel előadott sanszonyját jutalmaztuk. Ennél a dalnál külön kikívánja a zsűri emelni az előadás mély átélését és különleges hangszerelését. Elismerésre az a tény is hogy szakítva a hagyományokkal, vendégművésszel, egy tehetséges egérrel egészítették ki a kórust. A közönség nagy díját a csúcsú nevű művész nyerte el, mély átéléssel előadott szólójáért. A zsűri bejelentését óriási taps követte. A közönség lerohant a nézőtérről az előadók közé, és elragadtatásában össze-vissza ölelgette őket. Ennek eredményeként egy gyürger rosszul lett, két kacsának eltört a lába, és egy pacsirtát majdnem megevett egy macska. Alig tudták kimenteni a karmai közül.